in asdaq al hadith kitabullah wa khayran hadi hadi muhammad sallallahu alayhi wa sallam wa shar al umur muhdathatuha wa kull muhdathatin bid'ah wa kull bid'atin dalalah wa kull dalalatin fi an nar wlezënëruar përpara se të fillojmë hutben ju lutem na afrohuni pak që të jepni mundësi vëllezërve tuaj që mbrapa që të futen në xhami Allahu qolem mirë të gjithëve. Të nderuar besimtarë, sot do flasim për një hadith të cilin e ka transmetuar Imam Buhariu. Tash një hadith më dhështor. Një hadith të cilin e, të cilin e kanë vlerësuar dietarët shumë Edhe e kanë konsideruar nga hadithet më të mëdhajat islamit Për këta rësue dhe imam në vawiu Allahu e më shiroft Këta hadith e ka futur në dërë dyzet hadithet më të rëndësishme të islamit Këta hadith flet për besimtarët e veçant të cilët i ka zjedhur Allahu subhanahu wa ta'ala për eulijat, kështë hadithi e ulijave, në thala e ulija në gjuhën arabe është shumës, dhe njëjë si sa është wali, dhe wali dhe thot mik i afërt, Allah subhanu e ta'ala, i ka afruar besimtarët e vërtet, pra në ti, në këtë bod dhe në botën tjetër, dhe ka premtuar për ta, shumë shpërlim të madhë, edhe ka përmëtuar për ta një loj afërësijet të veçant që nuk e ka askush, për të cilës ata gëzojnë shumë mjërësi për Allah subhanu wa taale që ndunjanë për para ahiretit. Po të shikosht të kryesat në njëj tjetërin, njerëzin për gjithësi përpichin që ta frohen të dikush që ka pasuri, ose që ka post, ose që është i fuqishëm, ose ç'është ose për shkak të bukuris ose për diçka të ngjashme me kto afrohen kur ose për shkak të dijes, domthonë ve njeriu afrohet tek dikush për shkak të incerties të mirë që ka ai. Duke e ditur që ai është njeriu, dhe është i mangët. Po kur flitet për krijuesin e si njerëzve i cili ka të gjitha të cilësit e plota. A ish i pëtfuqishmë, a ish më i dituri, a ish më i bukuri, a ish më madhështori. Dhe nëse besimtari i kryen urdhër të ti të plota, Allah subhanu ta'ala afronë. Kryesat të afrojnë sepse kanë interesa. Ka, Ata vetë kanë interesa për i teje për ne të afrojnë. Ku sa Allahu i madhëruar nuk ka as interes te kti. Interesi i vetëm që ka te kti është thjesht dëshiroon që ti të fitosh kanëjsinë Allahu subhanahu wa taala, edhe të fitosh mjesitë të tij që do bëhen në botën tjetër, se për këtë t'ka krijuar. Prandaj besimtari i vërtet kur e shikon shkaqet pse njerëzit afrohen tek njëri tjetri, dhe shikon Allahun subhanahu wa taala mësuesin e zemrës dhe shikon ma dhështine ti dhe cilësit e ti të larta kë gjënë zita të që ta frohë të ka lojë ma dhëruar më shumë se të gjdo kushtjetër më shumë se të gjdo kushtjetër kur njerëzit kërjesat kur kërjesat të mburën me njerëj tjetërin me afërsin të njerëj tjetëri të mburë me afërsin të në të ka lojë kur njerëzit që dojnë thonë, unë kam mikë filanin e filanin e filanin, ti thua ju, unë kam mikë Allahu subhanu wa ta'ala. Të regohet një, që haqjaji shkon qabe për të për të wafë, me gjithu shtarët e ti. Dhe, aty pranë kalon një fshetarë që ishe duke për të wafë, dhe i bje robja, pranë haqjajit. Kër i bje robja, i e mbanë haqjajit roben dhe e ndalonë. Edhe a i thot, qërdo? I thot, nga je. I thot, nga jemeni. Edhe e pyrët haqjaji për prisin e jemeni, si që prisin e jemeni, di shëvlaj haqjajit. Edhe i thot, si është a i me ju? I thot, a i është i padrejt, mizor, i keqë, dhe e përshkume të si më të këqia. A të njërë e, e të regon pausit më në kejsan e ljëmani, në një nga djetarë dhe së lefëve, prej të abinëve. Edhe kër i thak të dhe gjëje, i thotë haqqajë, a e diti ku shë munë? I thotë oj nuk e di. Thotë unë e më haqqajë, unë e më vlajë ti, jam haqqajë. Edhe i thotë këtë shëtarë, e te i thotë një pjalë madhështore që të regonë se qëfarë djeni e kishtë ajë për Allah Ai thot, a ti i takon që të mburrëd më shumë me ty apo mua m'takoj që të mburrem me Allahun subhanahu wa taala që unë jam rob i tij? Shikoni orvëz besimtar i vërtet. Kur krijesat mburren, e thon unë jam miku i filanit, besimtari i vërtet mburrë me Allahun subhanahu wa taala. Ky është ai që quhet waliyullah. Miku i Allahut subhanahu wa taala. Në dhe për këta Allah i madhuruar, për këta, për miku në ti, ka të reguar rovrëve të ti një hadithë dhe qëndë. Një par në e mërim për shdo këndë që jetë sa nona ta. Për në e trasmetoni ma në Bukhariu, nga Bukhreira, radhi Allahu anhu, se profetisë sënë Allahu a.s. ka thënë. Ka thënë Allahu s.w.t. Ka thënë Allahu s.w.t. dhe shikoni të hadithë kjo të trasmetohet nga Allahu s.w.t. dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe d Mund të profesorim të transmetonë thoshje që Allahu më dhurok kshu kshu kshu kshu. Bën me rob të tij. Por ka thënë, ka thënë Allahu më dhuroi që tiet diçka drejt për dën me të Allahu dhe robët që ta dish çdo kush, që ai person i cili e cënon mikun e ti, mikun e Allahu më dhuroar, ai kapoën drejt për dën me Allahun e më Allah dhuroar. Fath Allahu subhanahu wa taala, men aada li waliyyan faqad aazantu bin harb. Thot kusha mëson një mikun tim, thot un i kam shpallur atë luftë. Allahu subhanahu wa taala i ka shpallur luftë çdo kujt që armiqson një mikun e Allahut subhanahu wa taala, një prej miqve të Allahut më dhuruar. Shikoni sa e madhe çënka që ti e ke tësh miku i Allahut. Ti e ke miku i Allahut do thotë që Allahu i më dhuron të mbron ty edhe lufton për ty. Edhe atërë Allah subhanu ta'ala në të regon se kush është miku i Allahut Që mos e pretendoj këtë lejgrada është do kush Tëpse jo është do kush arin të lejgrada Ata që janë mishtë Allahut, ata janë ajka në shëqërisë, anë njerëzit e zjedhur të cirit e ka zjedhur Allah subhanu ta'ala Edhe ndonjëri për të të të mund vlejë më shumë se mira, mira, veta që i thonë vetër të të të të të musimantë Sikur se ka tërguar profetis salallahu alaihi sëlem për abdullab në mësërutin, thotë këmba e ti të ka lau është mëjë rëndë të samali o hudit. Kur se për e bubekrin radiallahu nuk ka dhen profetis salallahu alaihi sëlem, sikur të vendosit e bubekrin i për një, një, një anë peshorës, dhe në vendosit i gjithë umet i në anën tjetër të peshoj më shumë bubekrin. Pse? Sepse një prej miqëve të allahu që shidashve të ka lau shumë herë me i dhefën së sh i të cili edhe pse mundit musiman për nuk ka rridur të dhe grade që ka rridur këmiki Allahut subhanu wa ta'ala. Pasën e tërgonë Allahut më dheruar në këta hadith kudusi, se që fa bën kënë njëri që ka rridur të dhe grade të këllu wa ta'ala. Thotë Allahut subhanu wa ta'ala, Thotë oma të karra bëjleja abdi, bëshejin e hap bëjleja vim maftarattu alih. Të dhe nuk afrotë robim të, të unë Me dishka më të dashur për mua Se sa jo që unë i kam bërë dëtyrë Do më dhe një gjemë më dështore Që afronë një riun të kallahu Subhano të ala Shkryerja e dëtyrëve Kryerja e farzën dhe largimi nga haramet Nëse një riun Nuk kryen farzët Ose kryen një pjesë për i tyre Dhe nuk largohë nga haramet gjitha Për largohë një pjesë për i tyre A i ka prejksaj misie A që pjesë sa i ka kry Ju do kus ka të drejtë të bëhet mik i Allahut. Të drejta e ka dhënë Allahu mëdhëruar dhe e ka dhënë mundësinë me kush që ai zbotoi urdhat e tij. Ti. Elā innā awliyā Allāhi in lā khawfun 'alayhim wa lā hum yaḥzanūn. Me të vërtetë miqtë e Allahut, për ta nuk ka as frikë, nda as mërzi. As frikë për atë që do t'u vijë, m'as zeje styrë nda as mërzi për atë që lart në dynjë. Alledhina amanu A kanu jetë të kun Kushen këta Kushen këta uliatë Allahot Thotë Allah i madhur Alledhina amanu A kanu jetë të kun Ata që ishin besimtar Që besua dhe ishin të dëvoqëm Në dhe më dhën Cilësia këresore E mijë në të Allahot E shë ata jenë ishin të dëvoqëm dënja A pasaj gjonë Se shfarujet për Allah A të rëqën dënja Lahumul bushra Fil hajatit dunja O fil akhirat Por ta është për gëzimin e këtij ndënje, që ndënje edhe në ahiret gjithashtu. I përgëzon Allahu subhanahu wa ta'ala ata. Edhe për gëzimin e ndënje që u jep Allahu atyre është shumë llojshëm. Është shumë llojshëm. I përgëzon Allahu ata në forma të ndryshme për të përforcuar ata tek e vërteta që ata mbartin për t'u afruar të njerëzve që ata të kthehen te rruga Allah e Allahut subhanahu wa ta'ala dhe të pastaj Allah i madhuruar ka të reguar në vazhdimin e hadithit këtësi, vazhdimin e këtër rëpërve që ata vazhdhin dhe afronë të ka Allah i madhuruar. Edhe kanë dhënë djetarët, në këta hadith ka të reguar Allah subhanu wa ta'ala që grada e mijhvit Allah është dy, në më dhënë ka dy grada për mijhvit Allah. Grada e parë është grada atyre të cilët kërën farësit e rëgohën nga haramët. Këta e mijhvit Allah është. Por më lartë se këta është në gradë tjetër, e mijëtë allahë të anë atët cilët përveç farëzë, kryën dhe sunetët, dhe përveç haramë e lërguat dhe nga me kruhët. Këta kanë gradë më të lartë, të ka allahë subhanu e ta'ala, për këta thëtë allahë i madhuruar, edhe përveçdën robim, që ta frote unë me na filet dhejë sa unë ta dua ata. Kanë thënë se lefët. Ta dua është allahëm, Kjo është gjemë madhështore. Por të të dojë ty, Allahu, kjo është qështë. Të dojë ty, Allahu, kjo është gjemë madhështore, është dhe tyrë, për shdo besimtar. Por të dojë ty, Allahu, kjo është e jo, grada madhështore, që ku shë arrinë të, ajme të vërtet ka arritur lumë të rinë dynjazë të ahiretët. Të të të të gjemë robin të afrojë, të kumë në afire, dhe i sa unë të dua të Kusht që jeti o miskin, kusht që jeti o njëri vë begit, ka që i vogër, ka që pavlerë, të dojë kryu e si universit, të dojë mëjë mëshirë shmi, më dështori në dojë të cilit është dojë gjë, po i thot një shka e bëhë o ajo bëhet. Dhe po të deshja Allahu, di e se të gjitha kryesat të në nështronë ty, duane për nuk duane ta. Edhe pse në fillim hadithi na ka treguar Allahu një dobi kyresore dhe shumë thelbësore te të, çështja mejut Allahut. Sepse bazë disa njerëz mund mendojnë që miku i Allahut i cili duan të gjithë. Në këtë hadith na ka treguar Allahu madhuar që miku i Allahut ka armiq. Ka njerëz që si nuk e duan, kjo është e vërtetë. Shikoni për shembull Weiss al-Quranim. Nuk votas po për profetin sallallahu alajhi wasallam e për shokët e tij që kanë gjënë shumë një histori një tyre. Por U ejse në kurani ka qenë një për i tabirin dhe Edhe këta e ka lavdu e profetis s.a.m. për, për mësit Edhe ka thënë I ka thënë sahabëve nëse e takonje të Nëse e takonje të kërkojnë një ati Që ti lutët Allah për ju Dhe ti kërkojnë fali Allah për ju Dhe më thënë shko që fërë gradet nga grad, rëtë Ka i të këllohu Sa profesorim ka u dhëzuar edhe sahabët Që ti kërkojnë ati së të si gëfarë Uajsin, uajsin dhe njërës në ishte i pa njohër, kur vjen uajsin me dine nuk e njifë të kushë, dhe i sa pyrët Omerë dhe Lanhu, thot, i thot njërës është një person nga jemeni që i quët uajsin, nga fisi Karani. Dhe, dhe sa e të regojnë ku vjen me hajgjit, edhe e shikonë Omerë i thotë, kam dhjuar profetin sënë Allah, e sejmë që ka thëmë për të kështua, dhe kështua, dhe kështua, për ne kërkoj i fali Allahut për mua, omejë rëdhjëllamu, sepse u e i si ishte për njerëzët të dashur të Allahut, njerëzët të veçantë. Edhe të regonë profetës të ne për të gjithashtu, që a i ka një nën, që a i është bë mirës në da i saj, Allah unë në bëdhë bë mirës në në në kishte një smundje lebros dhe ju luto modha Allahu ia largojë të smundjes. Sot mëse e takoni, kërkoi një ati që të bëjë si farë për ju. Dhe i thotë më e bëj si farë për mua. Edhe i bën si farë për të. Pastaj i thotë më ku do shkosh sot? I thotë kam dërmend shkoj në Irak. Ati shkruaj, ati prisit Irakun që të kujdeset për ty, i do të të jofit. Kam dëshirë që të jem mes njerëzve njerëj pa njohur më dashur mua thjesht se sa të njohi priset të tjerët. Sepse ky njeri hollëze kishte njohur Allahun, dhe ai që ka mik Allahun nuk duhet të di për miqsinë e skujt më pas ti. Shkojnë të rindën Irak atje, e tallin njerëzit, e shanin njerëzit, ofendojnë njerëzit, sillen keq me të, edhe pse ky ishte mik i dashur i Allahut subhanuhu teala. Sepse miku i dashur i Allahut nuk ka vul mball, se ka shkuar ti kysh miku i Allahut. Po i dallon në veprat e tij dalohet nga përputhja e veprave të ti tim me sunetin e profetit sallallahu alaihi wasallam. Tregon që Imam Shafiui i shkon një, shko një person dhe i thotë: "Kam dëgjuar lejtë të mesautin që ka thënë: Nëse shikon dikà duke ecur mbi ujë, mos mendos se është miki i Allahut derisa të shikosh veprat e tij ti a përputhen me sunetin e profetit sallallahu alaihi wasallam apo jo." Ai i tha Imam Shafiui se ka plotësuar mirë lejtën. Përkundazin e së shikon se duke fluturuar në qell Mosë besoj që është njëri i mirtët dhe i miku i miku i Allah dhe e zatë shikosh dhe e për të ti, edhe sikur këtërojnë qëllë. Kështë që nuk dalot miku i Allah nga gjërët e jërzakosh me që mundohë një për dalot nga dhe për të ti sa në përpudhe e në ato me sonetin e profetisë sa në Allahu a.s. Kështu dhe u e si i ishte një shemë mundi lartë i personit që i ka arritur tek Allah subhanahu wa taala 80 grade të lartë e ofendon njerëzit. Derisa kur shkon djali dëgjoi ti që ishin një prej njerëzve që e shantojnë Uejsin, shkon në Medinë. Edhe e pyet Omer ibn Abdullahun hu sepse e merr vesh që ishte në zonën kurrinte Uejsin, ai njeh Uejsin, thotë po po njeh, po e kam dëgjoy. Si është Uejsi? Thotë mirë është, paso do të, të shkënej në pritën e besimtarëve pyetën për një person Kshu, të tillë pa vlerë. Kush të njerëz i njëjë pa vlerë? Quse tek Allahu Fjala e tij ishte shumë e vlerë. Si thot profeti al sallallahu alajhi wasallam, mbasëm në një person të i rrezikosur, i, i pluhurosur, nuk e nuk e vlerëson njerëzit. Nuk e vlerëson njerëzit. Por ai po di betohet Allah, thot, po O Allah, pashë kënarin tënd atë do ta bësh kështu, Allah subhanuhu teala e plotson betimin e tij. Edhe për tyre ka qen Enes ibn Na, Enes ibn Nader, edhe për tyre ka qen Bara ibn Malik. ka pasët e të tjerë njëres të të dukshin pa me njashmë pa vlepshëm, por të këllohu subhanu atë ala ta kishin vlerë shumë mave. Përshka kësa ta kishen nërritur gradën që allohu subhanu atë ala i donë të anë ta. Duke kryrë dhe tyra, duke u larguar nga haramën, duke u larguar nga më kruhët, duke kryrë gjerët e përqyshme. E gjithë kjo ka nevojë që një një të sakrifikojt diçka për këtë gjë me të vërtet, Nëse dikush e do Allah mu shumë se shdojë gjitjetër A i sakrifikon për të shdojë gjitjetër Në dërsa në të kundërt Njeri u vërdeton të pësin e ti Dhe mangësin e ti Dhe lërgësin e ti nga Allah Mas i tërgonë Allah i më dheruar Që këj person duke kryer në filet Afrohet të këllohet Dersa të do Allah Qërëbën Allah më të pëstaj Qërëbën Allah më të qenë dynja Thotë Allah të ala, Më të qenë dynja Në më të qenë d Fot thë i dashur, a të qenë të dëgëgët, kund të semaun, i cili dëgjon me të. Unëm dëgjimi i ti që dëgjon me të. O bsiru i cili bësror me të, jmshi kimi ti që shikon me të. O yedu lutë ti jmshi biha, jm dorë e ti që ecën me të. Dhe dhe thot pastaj u rrizun e ti, yedu lutë ti ytshu biha, u rrejlu lutë ti jmshi dha, dhe këmba e ti që ecën me të. Kanë thënë djetarë në shpëgjimin e hadithit. Kuptimi e shëlloj madhurur kërët doktë të robë, jarruan dëgjimin e ti për e haramit, erruan shikimin e ti për e haramit, jarruan dorën e ti për e haramit, dhe jarruan këmbën e ti për e haramit. Kështu Allah subhanu e ta'ala, erruan në të njëri nga harami, nga të gjithë në lojt e haramit, sepse a i e doa ta. Dhe vallaj këta, E provon çdo kush i cili ka arritë një ndëgradë të kollau dhe para Islamit se si Allah e Allahu e ruau Robin për disa gjunafeve. Kur Allahu dëshiron të uzoi një person e ruan njeriu përpara çë përpara Islamit për disa islami gjunafeve. Sikurse ka ruajtur profetin e tij sallallahu alaihi wasallam dhe shumë besimtarë tjerë dhe shumë, në kanë përbuar, shumë në kanë tërguar, e kanë provuar, shumë e kanë treguar diçka të tillë. E jo më kur Allahu do një person që ai ka kryer gjithë detyrat e Allahut nga dashuria e madhe që ka për të person e ruajë nga haramat. Edhe e shkurtë në çdo lloj fitme. Edhe pasetho të Allahu subhanu ta wa ta'ala, wala in sa eleni le urati jenne, thë dhe nësa i më kërkon mua, unë do t'i japë ati. Le urati jenne, e ka përforsuar me dy forme përforsimi një në rabë, le urati, urati do t'i japë, dhe urati jenne, me përfëndët dë t'i japë, me të vërtet. Nëse më kërkon dë t'i japë, dhe, dhe shemë u të këtanë histori në islamë, me këta njërës këntë shumëta. Ata u apëlecon të Allahu rritin e tyre këta e në miqë të Allahu të vërtet të cilë të ka zjedhur Allahu s'panë t'ala a të shërëgë ne që të bëmi për tyre rruga është i qartë ngellet vetëm që ne të punojmë që ne të përpichemi që ta rritën të ndë i grade por kohën në cilë ne jetojme shumë kohë e vështirë përndaj dhe duhet sakripice madhe që njeri u sakritikoj shumë gjerën të dunja për të rritu kanë si i për të rritur për e tyre njërëzë që i dohë Allahu Suhanu Ta'ala. Për, për të rritur për e tyre njërëzë që i pot i lutën Allahu dhe pot betohën në emrën Allahu dhe Allahu a plecën betimin e tyre. E për e tyre ka qenë një person i cilë ka qenë po të shikojnë për më në parë ish një zi. I rëzkojnë. Hynë në medhime. Në gjamirë e profetës i shikojnë njërëzë duke bërë namazës të së kaë i lutet sinë Allah na jep shi, o Allah na jep shi. Njerëz, gjithë njerëz, gjithë xhamati madh. Nuk zbriti, nuk ra pikshiu. Pikshiu nuk ra. Deri sa në larguan gjithë njerëzit. Te histori e tregon Muhammed ibn al-Munkadhib. Thotë, edhe qendron votë xhamitot kur hyn këy person votë dhe ngrihet fal dyrekat. E pastaj i lutet i lutet Allah subhanahu taala por djo i lutin qe do bën ta ngafa. I lutet Allah që Allahu Hedhin di kërjesën të ti shi unë e mëshirës Edhe Allah suha në ta në moment Lëshon një, një re dhe fillon bëje shi Bëje shi dhe fillon në dhe lagët toka U jebë robëve të ti mëshirë në ti Atërë thotë Muhammed i mënë këdhirë thotë E mbajtë të mënë kushit kërë përson Masë këtë më thëmë bërri të lutje Ku falë godjaj gjatë Pase të të të largu për shfi dhe unë U përpoj që të ndjekat nga mbrapa Dhejë sa shkollë dhe mora vesh Kërë kishtë e hyrë në shtisti Edhe i shkoj përsej të nesërmen Kërë shkoj të nesërmen para dite E shofët të duke rëgulluar këpuc Ishte këpucarë Së kurse Dawud e L.S. Ishte këvatsh Së kurse Dawud e L.S. Këthen të hekojnë Edhe profet tje kam pas mënuar Edhe ky Miku i Allahot i se njeri i fjesht që rëgullon të këpucët edhe i thot Muhammed ibnën Munkedir selamu alaikum mi thotu alaikum selam Muhammed ibnën Munkedir ka qenë për i djetarë thotë mirës e erdha a mund të të shërbër për di shka i thotë a nuk e qenë ti dje aji që bërëja të lutjen që të përgjigjë Allah mu i thotë këj personi dhe shikon dhe më në nënzefet, nënzefet në në në në në në në në në në në në Thot shfuqeti më të dëshëm i thot. Thot Muhamedi bin Munkidia më hyr një lloj frikë në zemër vetë pa arsye. Mhyri në zemër një lloj frikë vetë pa arsye, thot, dhe i dha selam dhe u largova. Pas kolonë dy-tre ditë thot mkapin komshitë e tij dhe më thon, çfarë i bëre ti atij personi, thot, çfarë i bëre? Sepse ai thot që momentin kur ti i the disa fjalë, ai mori praskat e vetë të gjithë se kishte koshë kaq shkistik ai njëherë. Edhe iku nuk e dim se nga iku qtan mishallahu. Njerëz pa njohur, nuk i njeh kush, por ata njihen qiell. Lutjet e tyre çan porta të qiellit, shkon tek Allahu subhanahu wa taala. Edhe po ti kërkojnë Allahut, Allahu i jep. Edhe po ti kërkojnë mbrojtje Allahut, vazhdon hadith kudsi, Allahu i bron. Që nuk do thotë që Allahu nuk e sforvon. I sforvon, por në përfundim do jetë për ta, sepse ata janë të devotshmit, ata janë të dashurit e Allahut. Ata njerëz secilat Vëm për Allahun çdo gjë, pa Allahun subhanu te ala udhëron aty e mirësinë e kësaj bote edhe mirësinë e botës tjetër lutulloha ne madhuar ta bëj për tyre. Alhamdulillah والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين. Vazhdonu hadith edhe tregon në fund fare që Allahu subhanahu te ala nga mëshira e madhe që ka për këta heziton edhe në marrjen e shpirtit të tyre. Ju dini të gjithë që miqët më të ndëmit të Allahut janë profetët. Edhe për dhe sepse janë miqët më të ndëmit të Allahut, prandaj Allah i ka dërgon profetëve me lejen e vdekjes i me leje atyre. Vjen meleku i vdekjes te profetët dhe u merr leje. Qoftë a mjev leje të ta marrë shpirtin. Thotë Allahu suhanu ta'le më vëzhin hadithit Për robrit e ti të dasho Thotë, oma të rëddetu anë shëjim Ana fa'ilu hu Të rëddu di Anë kabdhi nefsin mu'min Jekrëhu l'maut u akrëhu musa ata Thotë, nuk kam hezituar për ndonjë një gjë si Siç kam hezituar për ti marë shpirtin Robit, robit tim besim të arë I cilja u rëndegin dhe u në u rëndi Bëja ti keq Por nuk ka rukë tjetë për ta Nuk ka rukë tjetë për ta Për të arritur tek mirësia e Allahut, tek shpëtimi i i madh, rruga e vetme është vetëm vdekja. Çkohë sa i mërshishim osullahu me këta. Dhe një prej dobive më të mëdha që nxjerrin prej ti hadithi është i besimtari duhet të ken mendim mirë për Allahun e mëdhëruar. Që Allahu subhanahu wa taala i do të mirë robërit e tij, ti, sidomos atyre që janë të dashur Allah. i Allahut. Prandaj zbatoi urën e të Allahu se Allahu është ai i cili do të të ruajë për e shere të të të këshive dhe për armigjëve të tu dhe për armigjëve të Allahot. Për nëzbë të urdhën e ti, hes në rrugën e ti drejt, se ku Allah i madhëruar heziton të të marë shpirtin, që me ndonë të se të bëjë Allah me ty, a do të të lejnë të ndonë të armigjëve të ti, që ata të bëjmë të të shraduën, kush me ndinjë njëtë për Allah, për në të ala. Për nëzbë dhe, Do t'përmendim ato shkurtimisht. Cilësia e tyre e parë është devotshmëria dhe, dhe folën për këtë. Cilësia e tyre e dytë është mendimi i mirë për Allahun subhanahu wa taala. Ata gjithmonë mendojnë mirë për Allahun e madhëruar. Thot profeti sallallahu alaihi wasallam, ka thënë Allahu subhanahu wa taala hadithin qudsi: Ana 'inda dhanni 'abdi bi, wa ana ma'ahu haythu dhakarani. Un jam tek mendimi i robit tim për mua dhe unë me të kur ai më kujton mua. Në më thonë Allahu subhanu e ta'ala është me robin e ti besimtar të dëvoqën, me miqë të ti, kura ta e përkujtojnë e ta, dhe kura ta kanë mendim të mirë për Allahun subhanu e ta'ala. Gjithashtu i përcinsive të tyre është që ata rendin dhe shpejtojnë dhe bëjnë gara me njëri tjetërin kush e kush të afrod më shumë të ka Allahu subhanu e ta'ala. Thëtë Allahu i madhuruar në Koran. Thëmë aura thënë kitabën në Rrobat e zgjedhur, rrobat tan të zgjedhur thotë. Famin hum dhalimun li nafsi. Këta rrobat e zgjedhur ka treguar Allahu në të njëjtë që tre grada. Hëmin hum vali janë 3 grada. Famin hum dhalimun li nafsi. Disa prej tyre kanë bër padrejësive të tyre, domthonë bëjnë disa gjunafe. Jan rrobat që e duan vërtetën, por bëjnë ndoshtoin atë, por bëjnë disa gjunafe. Prandaj ka thëgur Allahu të padrejtnë vetëve të tyre. Famin hum dhalimun li nafsi. O menjum muqtacid. Ka prej tyre që janë të mesëm, domthonë kanë në gjunafet ka kryen detyrat Edhe përpikjët afrojët Allah të këllohu subhanu të ala Ma antë dhe tyreve që kryen Këta e në të mesmit O min hum sabi kum bil khejrati bi idhni la Edhe ka për i tyre që janë në garë Në mund të përparuar Përpara gjithë tjerve që shpejtojnë për bërpun mira Për të arritur kënejsi në Allah të subhanu të ala Edhe këta e në ta mishtë të vërtet Allah të më dhuruar Gjithashtu një përsesive të tyre Është ata afront të kallojmë dhuruar me punë të mira dhe me çdo gjë që është e dashur tek Allahu subhanahu wa taala. Një përcilje e tyre të veçantë që ka përmendur profeti sallallahu alaihi wasallam është ajo që tregon në hadithin që ka transmetuar Imam Buhariu nga Esma bint Ujeidə an-Ansariye se profeti sallallahu alaihi wasallam ka thënë: "Aju tregoj unju një për njerëzit tuaj më zgjedhur?" Kan thënë: "Po". Tha: "Njerëzit tuaj më zgjedhur janë ata të cilët kur i shikon të kujtojnë Allahu subhanu wa ta'ala. Fë njerëzit tuaj më zgjeduja atë të cilët kur i shikon, të kujtojnë Allahu subhanu wa ta'ala. Ndërsa, në të kundur, njerëzit më të qinjënë atë të cilët bëjnë gjunafe edhe të angurëtësojnë zemu kërrim e ta. Njithashtu një përcësive të tyre është që ata e duan njëri tjetin përhirë të Allahu subhanu wa ta'ala dhe për këtë ka treguar, më treguar një hadith të saktë, të cilën e transmeton Ibn Umar, të tjerë ka saksuar shehën e Albani, se profeti sallallahu alejhi dhe selem ka treguar që ditën e gjykimit do vin disa njerëz, të cilët nuk janë profet, dhe as dëshmor, por këta njerëz i kanë zili çdo profet dhe çdo dëshmor. Profetët dhe dëshmorët i kanë zili këta njerëz për gradën e lartë që kanë tek Allah subhanahu wa taala. Dhe shkaku që kanë arritur këtë gradë është që ata Kan dashën njëri ketërin për hirë të Allah subhanu wa ta'ala Jo për dynja dhe asë për para Gjithashtu Allah i madhuruar ka dhe në një hadithi dhe kudësi Wajëbet më habbeti din mutahabbi në fije Fët është bërë dëtyr dashurija jime për ata që duhen për hirtim Sepsa i që e dohë me të vërdet Allahun dhe shmike Allahot A i dohë një dhe përson që e dohë Allahun subhanu wa ta'ala Dhe lu mund përfyturohet dhët Çi person pretendojnë se do allahon dhe ajo rën mish të Allahut, që nuk mund të ekzistojë. Edhe ata që janë mish të vërtet të Allahut, ata e duan një tjetrin për hir të Allahut dhe këtë kanë për këtë shkak arritur grad lartë të lartë tek Allahu subhanahu wa taala. Edhe ashtu një përcisje tjetër është ata kujdesen shumë për hallallin. Ata rendin mos hallallit dhe kërkojnë ata me çiri kudo që t'jetaj, me çiri e kërkojnë ata me çiri hallallin për të larguar prej haramit. Gjithashtu një pjesësisë ja e tyre është që ata ruajn gjuhën e tyre, ruajn gojen e tyre, nuk flasin gjëra të cilat ezmojnë Allahun dhe ezmojnë robërit e Allahut subhanu te ala, robërit e Allahut mëdhëruar. Nuk i bën njerëzit në gojë, nuk i ofendojnë njerëzit, nuk bëjnë ndëmime, nuk merrën me fjalë të më këta janë ata robërit e dashur të Allahut subhanu te ala të cilët i ka zgjetur Allahu mëdhëruar lutumallahun subhanu te ala të na bëjë prej tyre një një një një një një